אז תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעום, תן לנוח על כל שעל, תן. תן את הכבוד לצער. קח את הזמן ותיק אית איזי. שום דבר פה לא בוער. רק בסרט של וולט דיסני, המדבר שם מתעורר. מלחמות ישנן בשפע, וצרות פה לא חסר. אז בין טיל לבין רקטה, תן לתפוס הרלאקס באצר, אה? אז תן. תן! תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעוב. תן לנוח על כל שער, תן את הכבוד לצהר. אז תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעוב. תן לנוח על כל שער. ‫תן את הכבוד לצער. ‫כל היום יושב בשקם, ‫ועלייך רק חולם. ‫בין הבפלים והבפלות ‫מתרסק אצלי הלב, ‫תניאל העט קורע. כשאני חולם אלייך, ודמעה של געגוע מתנוצצת בעיניי. תן, תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעוב, תן לנוח על כל תן שעל, תן, תן את הכבוד. לצהל. אז תן לשים את הראש על דיונם, תן למוזות קצת לראות, תן לנוח על כל שאר, תן את הכבוד לצהל. קול התור נשמע בצהל, קול ששון וקול חפלה. כל ישראל עייפים שם, אל תפריעו לשלווה, אל תגידו בין הטנקים בחוצות התותחים, שהחבר'ה נהנים פה, או תעירו את השכנים. יאסו ויקטואל. תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לראון. תן לנוח על כל שער, תן את הכבוד לצער. אז תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לראון. תן למוזות קצת לראון. מה שלומך? בסדר גמור, אני זוכר שהיינו יושבים במילואים ושומעים ככה. <laughs> מ, מי לא, מי לא, מי <laughs> לא. <laughs> אני רוצה לצטט לך כן. <laughs> משהו שמתוך מעריב 1973, את תל אביבי בן 25, הוא שם חדש אך מבטיח בתחום המוזיקה הקלה בישראל. הוא משלב גם קולנוע והלחנה. הוא אומר, אני מנגן מפסנתר מגיל חמש בלי הדרכת מורים, מנגן להנאתי. כשם שהעיסוק בקולנוע ובציור גורם לי הנאה. אז מי הוא? וכמו מיו? שהקולנוע גרם לו הנאה, mm -hmm. גורם לו הנאה, אז הסרטים שלו, הסרטים שהוא עשה לבד ועם אחרים, גרמו לכולנו הנאה גדולה. הנאה גדולה. ושלום נפתלי אלתר. שלום. שלום. אנחנו שמחים לארח אה, אותך. אני שמח להיות פה. וכשהמיקרופון היה סגור, ושמענו בכיף את תן לשים את הראש על דיונה, שמענו כמה דברים מעניינים לגבי מה שהולך לקרות עם גבעת חלפון. כן. רגע, אבל אולי לפני שהוא יתחיל, אנחנו ניתן קרדיטים לאנשים שפה. בוודאי. אהרן מורג המגיש, אמיר המורג המפיקה, דותן ביבי. <זה> ואני משה <משיא> ירונסקי, <maneuver> זה, זה הכול. משה ירונסקי, שגם בלעדיו שום דבר לא יוצא לדרך. נפתלי, גבעת חלפון בהבימה. גבעת חלפון בהבימה. זה נשמע קצת משונה. אני מוכרח להודות שהם פנו וביקשו את הזכויות לעשות מזה. אז קצת הייתי עמום מזה, כי לא הבנתי מה. אם התקופה הזאת מתאימה להיום? בכלל. זה מין דבר מאוד משונה, גבעת חלפון, זה סרט שמתוך גם השאלות שכבר שאלו אותי, ניסיתי לבדוק... בעולם אם היה תקדים כזה, שסרט ש-95% מהמדינה מצטטת אותו חופשי. אולי רק פריסילה מלכת המדבר. <laughs> אז זהו, אז יכול להיות, אני לא, אני לא יודע <laughs> כמה... אבל שם, לא פה. שם. כן, שם. טוב, גם זה פה ולא שם. Uh, בכל אופן, uh, חשבתי שזה כבר... וגם בדרך כלל היו פונים אלינו, אליי ואל אסי, שהוא עוד היה חי, uh, לעשות את חלפון 2. ו... ובעצם ידענו שלא צריך לעשות חלפון שתיים, כי חלפון אחד, יש אחד ולא צריך שניים. כן. אבל אז פנו מהבימה, והם רוצים לעשות לקראת שנת ה-70, מחזמר, מחזה, מחזה להעלות את ההצגה בבימה, mm -hmm. ודניאל לפין קיבל על עצמו את המנדט להרעול. לביים? לעשות לא, לעשות 아. את העריכה הזו של ה... של... ואני עוזר לו. וזה יקרה בעוד כמה חודשים, זה יהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה עם זה. עכשיו, הביצוע שאנחנו שמענו הוא לקוח, לקוח מתוך אוסף הקולנוע הישראלי, מארז יפה ומרשים, והזכרת, <laughs> כשהמיקרופון היה סגור, שיש לפחות כן. שתי הקלטות לשיר נכון, הזה. נכון, נכון. זאת הקלטה ששמענו, היא הקלטה שבעצם צולמה לייב. בזמן שהסרט צולם, צילמנו את האנשים, שרים, mm -hmm. והקלטנו גם את השיר. אה, זה מעניין. כן. וזה אומר שבעצם ידענו שהשיר הזה יהיה קודם, הוא היה גם בתסריט, כן. ואנשים עשו את החזרות שלהם, מוסקון המתחיל עם הגיטרה, <gitara> והגששים מצטרפים. ואחר כך לקחנו את, ה, את הקטע הלייב הזה לאולפן, והוספנו לו בס, והוספנו לו גם מפוחית פה, דני ליטני הוסיף מפוחית פה, כך שזה קצת מין תוספת שעזרה לו להיות uh, uh, קצת יותר מעודכן. כן, כי כן, כן, כן, אני זכרתי באמת שזה איזה ורסיה אחת, לא בדיוק... כמו זה, לכן... נכון, הייתה גרסה אחת. עזרתי משום מהטוורסיה השנייה. אז הייתה שהיא... גרסה אחת שהיא הייתה גם שהייתה לרגע. שהייתה משודרת הרבה נכון, מאוד. נכון, כן. נכון. עכשיו סתם ככה שאלה. כן. מאיפה הגיע לך ככה ללכת על הסרט הזה? זאת אומרת, על ה... התקופה של המילואים של אותה תקופה, שישבנו אז בכל מיני <laughs> דיונות בסיני. <laughs> תראה, זה סרט, אחד מהקבוצת סרטים שעשיתי עם אסי, עשינו שבעה או שמונה סרטים ביחד. כן. Uh, והגענו, uh, קיץ 77, mm -hmm. צילמנו. אסי היה במילואים לפני זה בלבנון. Uh, לא שזה מזכיר את הסיטואציה <laughs> של uh, גבעת חלפון, אבל uh, חוויות במילואים היו שכולנו. כולם, נכון. אני חושב שחלק מהעניין שאנשים כל כך התחברו לסרט, זה באמת מהתחושה הזאת של הדז'ה וו, שהם היו שם, והם הכירו, כן, והסיטואציות <laughs> בקורות. כן, בדיוק, לא חטפו מצרים ולא הגיעו אומניקים, אבל כן. uh, הבסיס היה קיים. כן. ובגלל זה כל כך היה קל גם להביא את האנשים לשחק שם, וגם uh, לבנות את המחנה ההזוי הזה. כן. השאלה היא, איך אתם, אם אתם הולכים לעשות מה שאתה אמרת מקודם לגבי עניין של הבימה, כן. זה לקחת את התקופה ההיא, כן. כי היום זה דור חדש שלא הכיר את יוסף, שלא מכיר את התקופה הזאת. נכון. זאת אומרת, ופתאום אתה צריך ללכת לעקרון. להרים אותו מחדש באיזושהי צורה כדי שיכירו את ההווי הזה. אבל אם מותר לי פה להתערב, העניין כן. הזה של, של הה, הסיטואציה, זאת אומרת, חבר'ה שעושים מילואים, היא פחות חשובה מכל מה שהם כי כשסרט קאלט הוא סרט קאלט, נכון. אתה, אתה אפילו לא, לא ממקם אותו בתקופה ספציפית. נכון. הוא קאלט. נכון. כי הוא קאלט, אין, אין מה לעשות. וזה מה שקרה לגבעת חלפון. ואין, באמת, כמו שנפתלי אמר, אין, אין אח ורע. לסרט כזה. שגם הוא קרן כל כך הרבה בטלוויזיה. כן. Okay. וזה מין דבר כזה שכבר אנשים אמרו לי, חברים שהיו בצוללות אמרו לי שהיה להם איזה מנהג להקרין את הסרט בלופ. Mm -hmm. זאת אומרת, כל אורך היום, <laughs> בערב הם היו מתכנסים, כל מי שיכול היה, ועושים חידון. <laughs> אבל חידון ברמה גבוהה <laughs> כזאת ששואלת מה מספר הרכב שהביא את שייק <laughs> לבסיס, מה האוטו הירוק הזה, מה המספר שלו. זה, זה, אני חושב שזה הסרט הכי מצוטט. כן, אין ספק, אין ש... ספק. ובעניין הזה הקרדיט מגיע גם לאסי, וגם לחבר'ה, לגששים, ובכלל... כמה מהסרט היה מאולתר? הלא, ממש לא. אתה יכול לשבת עם התסריט, זה כמו פורטיטורה. אחד לאחד. כל מה שכתוב בתסריט, חבר'ה דיברו. מה אתה אומר? ככה. ושחקנים שם... לא החזיקו מהם, הם צחקו. אין ספק, כן, אתה רואה, אם אתה מסתכל היטב, אתה רואה את גברי לפעמים יושב שם באוהל ומנסה להתגבר על עצמו, נושה להתגבר על עצמו, מזיז את עצמו בשביל שהמצלמה לא תראה עד כמה הוא צוחק, והוא כולו רועט ככה. וגם אסיה היה צוחק, ההגדרה הזאת של להגיד את הכת בסוף, לפעמים כבר לא יכולה לומר על זה, כי הוא היה כל כך חפור בתוך האדמה, <אח> מרוב צחוק. אין ספק, זו הייתה חוויה. אני חושב שחלק מההצלחה צילומים שנמשכו שלושה שבועות רצופים. בראשון. ב... חולות ראשון. לא, זה חולות אה, ניצנים, זה ניצנים, נקרא. ניצנים, אוקיי. כן. הגענו לשם, ל... ולנו בבית ב... ספר ב... שהיה שם בניצנים, ניצנים, כן. בתנאים, באמת, הבאתי את שייקל לחדר שלו, הייתה שם מיטת סוכנות כזאת עם מזרום מקופל. כן, אני מכיר את, הכי קרוב לבית סוהר שעכשיו. אני מכיר את המקום הזה, כן. והוא אמר, אני לא נשאר פה, אני הולך. אמרתי לו, בוא תראה את החדר שלי, אולי אתה רוצה את החדר שלי? שהיה בדיוק אותו דבר. אז היינו שם שלושה שבועות, חבר'ה נפלאים כולם, מצחיקים, הצוות עצמו. ונוצרה אווירה של יחידה. בדיוק. והיה את האווירה של יחידה, וצחקנו צחקנו, היה חם נורא, זה היה קיץ. כן. אבל אני חושב שחלק מהתוצאה הזאת, המופלאה, היא באמת נובעת מהחיבור הזה של, של כל מהחיבור ביחד כל הזמן. אין ספק שזה היה משהו נכון. ואחד נכנס לראש של השני מבחינת ה... מה שקרה. כן. אתה אין. הזכרת את ה... סרטים עם, עם אסיה. עכשיו בואו נתחיל קצת uh, לפרט. Uh, הזמנה לרצח, עודד קוטלר נכון, uh, שיחק שם. נכון, זה הראשון. חגיגה לעיניים. חגיגה לעיניים ב-72. בחגיגה לעיניים, אתה uh, uh, זכית בפרס על התסריט, נכון? לא, uh, זה בחוץ לארץ. זכינו ביחד בפרס על התסריט בסן רימו, הפסטיבל. Mm -hmm. uh, אבל בארץ, לא, בארץ הסרט לא התקבל בכלל, זאת אומרת, הוא היה... לא, שלום... היה איזשהו פסטיבל קולנוע בצפת, קיבלתם על זה... נכון, אתה צודק. כן. אני שכחתי את זה בכלל. <laughs> צפת, עיר הצדיקים, כן, קיבלנו... וטליה שפירא נכון. זכתה אז נכון, בפרס, שיחקה נכון, כן. בסרט. יוסף שילוח שיחק בסרט? נכון. אני חושבת שחלק שחל גדול מהאנשים שהיו שם, שם כבר אינם איתנו. כן. ממש. יופי של צרות. כן. יופי של צרות. במובן, מבחינת בגרות? בוא, מבחינת בגרות. אתה רוצה לשמוע את ועכשיו שירים? ועכשיו שירים, יהיה נהדר. ומתוך? חגיגה לעיניים, שיר הנושא. עכשיו שירים. על רקע הכותרות. נכון. והנה זה מגיע. ועכשיו שירים. עכשיו שירים. מגובה של בתים אל נומך של תשעים יותר משורר שלא תופץ עושים לו לא חנוכת רגליים ועוטפים לו בתחבושות אל הסטיות עכשיו שירים, ועכשיו חוזרים לנפתלי אלתר. שיר יפה. שיר יפה. טקסט של אסי, מילים מתוך ספר שירים שהוא הוציא, אז בשבעים ושלוש, שנקרא ועכשיו שירים. ומי שר? נפתלי! זה מה שהוציא... אז זהו, אני גם שר. זאת אומרת, אז שרת באותה תקופה. אז שרתי באותה תקופה, ואני היום ממשיך לשיר, כאילו, אני גם הבאתי לכם כמה דברים שעוד לא שמעתם, גם אותם אנשים. אבל עכשיו אנחנו שרים. היום יום הולד. יום הולד. את לא היום הולד, אבל... יום הולד, נכון. תן שם שיר היום יום הולד, תן קטע. ונפתלי אלתר חגג... סופר שבעים ואחת. חגג שבעים ואחת, לפני יומיים, יומיים שלושה. עד מאה יותר, קצת. אם אפשר, בוג'ה, פרס אמר, אל תתקמצן, תן יותר. בלי להתקמצן. זה פרס אמר, אני לא... אתה חגגת? חגגתי עם הבן שלי, ועם זוגתו, ועם הנכד החדש. אה? עם חברה ואחות, זה ממש חגיגה צנועה ונעימה. וקינחתם בגבעת חלפון. אה, וקינחתי. הזכרנו את הסרטים הרבים שעשית עם אסי. כן. בכלל, מצטייר לי שאתה אה, אדם שאוהב לעבוד עם אנשים שמוצא איתם שפה משותפת, ואז הוא מתמיד ועובד איתם לאורך זמן. אושיק למשל. נכון. אושיק לוי. אה, עשית איתו הרבה מאוד דברים. נכון. טוב, עכשיו אנחנו ננסה לשמוע... זה מתחיל מאהבה, דרך אגב. אהבה גדולה לאסי, אהבה גדולה לאושיק. אה, וזה אהבה שבאמת תפסה נפח, שעבדתי עם אסי 15 שנה, יותר אפילו. ועם עושק הקלטנו כמה וכמה אלבומים. Oh, oh. וזה מתחיל באמת מהעניין האישי, מהחיבור הזה, שעוד לפני המוזיקה ולפני העבודה, מהתחושה הזאת שיש ארגון הדדי וכבוד הדדי, ואין עניין של אגו שרוצה להיות יותר גדול מהשני. כן. אנחנו נתחיל ונשמע את אחד השירים, okay. מתוך פסטיבל שירי הילדים. Okay. את טוליק, זה מה סמסונוב כתבה? כן, סמסונוב כתבה, היא בדרך כלל ידועה כזמרת, אבל... ונתפלל שאין שריטות. טוליק יושב לו בשקט בחול, יושב ומביט על הים הכחול. העיניים של טוליק, שני כוכבים, ואוכלו בנחת אשכול ענבים. העיניים של טוליק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 Till then Middle East Hmm The From To Toん To Cause He? it'll say I ska that the בה the that that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 ואוכלו בנחת אשכול ענבים. העיניים שייטו לי שני כוכבים, ואוכלו בנחת אשכול ענבים. רדיו קסם, מאה ושש עפים. רדיו קסם, מאה ושש מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. כן. כן. אנחנו שמענו את טוליק. אנחנו נשמע, אושיק לוי בהמשך, עוד לפחות שיר אחד, אם לא יותר. עכשיו... היום תאריך משמעותי, חמישי ביוני, לפני חמישים ואחד שנה, מלחמת ששת הימים, אני רוצה להחזיר אותך לעוד משהו משמעותי שקרה ב-1967. אז יש לנו תקליט שאפשר לשמוע שם את ה... לא, אבל יש לי משהו אחר. כן. משהו אחר שקרה ב-1967. נו. להקה תל אביבית בשם המתקוממים הוציאה איפי, ארבעה שירים, בגלטון. כן, כן. דרך אגב, אם למישהו יש את היפי הזה, והוא רוצה למכור אותו, לפי האתר סטריאו ומונו, זה שווה 300 דולר. בטח מישהו זרק אותו לפח קודם, ולא... עכשיו, למה אנחנו מזכירים את המתקוממים? כי האורגניסט של הלהקה, שתכף נשמע אותו מנגן גם בפתח השיר הזה, הוא לא אחר. מאשר נפתלי אלתר. ממש היסטוריה. מה לך ולמתקוממים? כן. אז התחברנו קבוצה של אנשים, רוני שכנאי, שאחר כך הפך להיות קוסם, דבר שכזה, מוישה אבני, איתמר, דני דורון, חבר'ה שניגענו ביחד, והיוזמה הזאת של רוני שכנאי שכתב את השירים, אז קבצנו והלכנו להקליט באולפן, אנשים צעירים כולם, התרגשות גדולה, ו... השירים באמת יוצאי דופן, כי הם היו שירים מהפכניים, כאלה שהלכו עם האווירה שהייתה יותר בחוץ לארץ מאשר בארץ. פסיכדליה קצת. קצת פסיכדליה, וגם קצת נגד מלחמות, וכי הייתה אווירה כזאת. הייתה לכם זמרת. הייתה לי זמרת. טוב הפורת. אותה טוב הפורת המפורסמת? אותה טוב הפורת שהופיעה בפני השח הפרסי. אותה טוב הפורת שהופיעה בפני השח הפרסי, יותר מאוחר. כן, בוא תתקרב למיקרופון. טוב. אז אנחנו אז רוצים לשמוע אותה. את המתקוממים, זה נקרא יוהן בגן, okay. האורגן של, uh, של נפתלי. סבסטיאן. הנה. נו, מאוד תשמע, 300 דולר זה שווה. בהחלט, <laughs> בהחלט כן. <laughs> טוב. Uh, טוב, אז איך אתה מגיע מהמתקוממים <laughs> כן. לעשיית סרטים? אז המתקוממים היה בתקופה שעוד uh, סיימתי צבא. זאת אומרת, שירתי בצבא. אסור היה כמובן, אבל uh, לקחנו על עצמנו את הסיכון הזה. סיימתי צבא, והדבר הבא שעשיתי זה לנסוע ללונדון, ללמוד uh, קולנוע. בארץ עוד לא היה כל כך בתי ספר אז. בועז דוידזון היה קולגה. בועז דוידזון למד באותו בית ספר, נכון. הוא למד, נחזור אחד לפניי, הרבה אנשים. אורי בארבש, רן, רן, מי? רן, תכף נחזור אליי. בכל אופן, היו הרבה ישראלים שם, כי... הייתה קליקה ישראלית שם ב... היה, במזנון היה, כן, היה חבר'ה ישראלים שישבו שם. כשהגעתי ל... כשהגעתי ל... רעיון בשביל לה, להתקבל בבית ספר, היה צריך להגיש איזושהי עבודה, וגם רעיון עם מנהל הבית ספר. בבית ספר היה מיסטר דמבו, שהיה מפיק די מפורסם בזמנו, הוא מפיק את האדם השלישי, שהוא מודא איש. איש עם לחיות, נראה כמו צ'ארלס דיקנס בערך, עם לחיות אה, כאלה... פאות לחיים ארותות. לחיים ערות. ארוכות, אה, לחיים אדנומיות, מאביר קצת, ודי מסטול רוב הזמן. <אח> ונכנסתי אליו לשיחה, והוא אה, דיבר קצת בזה, ואז הוא אמר לי, אתה יודע, אני, אני ידעתי שישראל תנצח במלחמת ששת הימים. עכשיו, בן אדם לא יודע איפה זה ישראל בכלל, זאת אומרת. אמרתי לו, הכיצד? ואז הוא אמר לי שכל הסטודנטים הערבים שהיו בבית ספר, באו אליו וביקשו פתק שהם לא יכולים לחזור לארץ, כי אחרת הם הפסידו הלימודים. לחילופין, כל הישראלים ביקשו <laughs> לנסוע לארץ ולחזור בחזרה, שלא תהיה בעיה בחזרה. ואז הוא הבין, האנגלי הזה, שישראל תנצח במלחמה הדת, which was so called. אז זו החוויה שלי עם הבית ספר הזה בלונדון, שהיה בית ספר מוצלח מאוד. זה מעניין מאוד. כן, באמת, סיטואציה מוזרה מאוד. אז את הבית ספר, ואז, כמו שאתה אומר, באמת, גם בועז דוידזון למד שם, הוא כבר סיים לחזור אחד לפניי. ובתל אביב אסי ובועז החליטו לעשות סרט שנקרא חצי חצי. והזמינו אותי להיות עוזר במאי, שזו הייתה חוויה מאוד חזקה בשבילי. בשבוע שעבר התארח אצלנו אבירן שפר מפונוקול, עשינו תוכנית על פונודור, על הלייבר פונודור, ואז כמובן אנחנו נשמענו את לאו הטוב מתוך פתיחה של, כותרות הפתיחה של הסרט. נכון, אז זהו, גמר קיינשטיין היה שם. בכל אופן, אז זה היה הסרט הראשון שבעצם נגעתי בדברים כמו שהם באמת. ואז גם התחברתי טוב עם אסי, והתחלנו בעצם uh, תקופה של למעלה מ-15 שנה של סרטים שעשינו ביחד. כתבנו את הסרטים ביחד, הפקתי, עוגיין. הייתה חלוקת עבודה ביניכם, או שזה היה שיתוף פעולה מלא? אז זה היה שיתוף פעולה מלא. ממש, כמו שהגדרתי קודם, בגלל שכל כך אהבנו אחד את השני, בגלל שלא הייתה בעיה של מי יותר ומי פחות, אז כשהיה לי משהו למער בעניין הבימוי, אמרתי, וכשהוא היה צריך להגיד משהו בענייני הפקה, מתוך אהבה גדולה אחד לשני. אבל אתה עשית גם סרטים בעצמך. נכון. שניים מהם אשתך הופיעה. נכון. אשתי לשעבר. אירית. אירית. הסרט האח... אחד היה אירית. האירית. נכון. והשני כוח משיכה, ובשניהם היה גם חנן גולדבלט. נכון. אה... איך זה לעבוד עם, עם בת זוגך? <laughs> כשאתה צריך מצד אחד לחלק להוראות בימוי, מצד שני אתה חוזר הביתה ואתה חוטף על הראש בגלל שאתה צעקת עליה. אז זהו, אז זה פחות או יותר ככה. בעצם, לא, <אח> לא בכלל שצעקתי, אבל בעצם <אח> זו הייתה לי הזדמנות טובה מאוד להגיד לה, תעשי כך ותעשי כך בדיוק כמו שאני אומר לך, ואל תסתכל ימינה ואל תסתכל שמאלה. כן. זה בזמן הצילומים. בכל החיים, מה שנקרא, זה היה קצת הפוך. נכון. <אח> <וזה, אח> <אח> זה גם בסדר. <אח> <אח> <אח> כן. אז העבודה הייתה, ששוב, זה היה מאוד מצומצם, היינו חמישה אנשי צוות וצילמנו בדירה שלי ובדירה של אסי, וזה הכל היה משפחתי מאוד. גידי גוב היה שם, נדמה לי, בתפקיד מדריך נכון. ידיעת הארץ. נכון, הוא היה, כן, מדריך ידיעת הארץ, זה, זה קטע קצר. והסרט בעצם היה סיפור של אירית ושל אירית ז"ל, אשתו של אושיק, שהם ביחד כתבו סיפור על שתי נשים שמתחלפות. ואנחנו כתבנו איזה תסריט. ו... הוא היה טיפה נועז, הסיר. הוא היה קצת נועז, כן, שוב, לזמנו. אבל התקבל מאוד באהדה, ובאו הרבה מאוד אנשים לראות אותו. בארץ לא היה כל כך סרטים אה, אה, קומדיות. משהו, סרטים רציניים, ערבים, יהודים, אה, קונפליקטים וכל זה. ואני פתאום הגעתי עם קומדיה די מצחיקה. גם אה, הסתובבתי עם סרט בחוץ לארץ, ואנשים שבאמת יושבים במקומות רחוקים מהבירה, שתמיד רואים את ישראל בחדשות, וזה תמיד נראה נורא, וגם דך, דומה אחד לשני, מלחמות... ופתאום עם... הם רואים משפחה, זוג משפחה, ש... כן. שרוצה לגוון את נישואיו. ואני הרגשתי שבאמת, מהבחינה הזאת, הסרט אע... עשה איזשהו שירות בזה שהוא הביא את הנורמליזציה של העובדה שאנחנו לא רק עם גמלים מתל אביב ועובדים אחד את איך הגעתם לזה שחדים... בעצם, ל... ללכת על הכוונה הזו של לעשות כזה? אז זה היה לי טבעי, זה היה לי קל, כי אני אוהב סרטים כאלה, וכמו שאמרתי, הסיפור היה מוצלח. ואתה יודע, זה מסוג הדברים שאני חושב שאפילו בגלל העובדה שלא היו סרטים כאלה מסביב, היה לי את הרצון הזה לעשות משהו נורמלי, לעשות משהו שבאמת אפשר להתחבר אליו. הוא מאוד הצליח לעשות את זה. ואם הזכרנו את איריץ, אלתר. יש תוצאה משמחת לאירית ונפתלי. נכון. קוראים לה רוני. ספר. רוני. רוני היא זמרת, והיא כותבת שירים. והיא גדלה בבית מוזיקלי, מאוד. באמת, היה לי מין חדר קטן כזה עם שתי דלתות, ואם הייתה אווירה מתחממת בגלל כל מיני סיבות, הייתי לוקח את זה גם רוני וגם אורי, שהוא קצת גדול ממנה. החדר הזה פותח סופר טרמפ. קינג uh, קרימזון, לא כל מיני דברים, בווליום אדיר, ואי אפשר היה כבר לשמוע צעקות, רק <laughs> אפשר היה לרקוד. ולש... אז מוזיקה הייתה באמת uh, הרבה בבית. <laughs> <אז> <אז> ורוני הייתה <אז> עומדת לידי ליד הפסנתר ומזמזמת את שלה. ואז היא uh, התקדמה והלכה לתמה ילין, ושם היא למדה במגמה מוזיקלית. ועכשיו היא יושבת בצרפת. Mm -hmm. היא נסעה לפני שש שנים לחצי שנה. זה, זה זמנים אחרים שם בצרפת, כן, הם, כן. הם לא סופרים את החודשים כמו... Mm -hmm. כמו המטושלח. כן. <laughs> <laughs> אז uh, היא שם עם החבר שלה, mm -hmm. שהוא צלם, וממש לאחרונה, לפני כמה חודשים, וורנר uh, בראדר, שהם חברת uh, מוזיקה גדולה מאוד באירופה, יושבים כן. בפריז, הגיעה לידיהם דיסק שהיא הפיקה וכתבה. היא הוציאה שני אלבומים עד היום. נכון. אחד באנגלית ואחד בעברית. והדיסק הזה הגיע אליהם. למחרת שהם שמעו את הדיסק, הם התקשרו אליה ואמרו, עכשיו תבואי, ממש עכשיו. והחתימו אותה על ארוך טווח. הם משלמים לה משכורת. מעניין. והיא הקליטה כבר דיסק אחד. כל החומרים שלה. אני הבאתי פה שיר אחד. אולי נשמע את זה בהמשך. נשמע עכשיו. איך השיר? איזה Uh... זה מתוך דיסק שעומד לצרף, ah, okay. זה ממש Saga. כמעט אפשר להגיד, Ine. השמעת בכורה עולמית באיזשהו רדיו. Ine. רוני אלטר, השמעת am... בכורה עולמית אצלנו ברדיו קסם, save me. Over the lands and over the sea. Night after night, she cries on the stage. There goes the night. And here comes the day. Closing her door that no one could see. The night after night, she's following me. evening from her so eyes looking at me when I sleep say evening do, always a lie, oh for once it is true, leaning on me instead of leaning on you, the queen of the class is uncomfortably blue, wants to be near, but there's nothing to give, she lost her joy, she's an expert in grief. I wish she could hear what her eyes would not see that I must stay away to keep myself free save me from her so eyes looking at me when I sleep save me from her coal eyes from her זה יפה. מדהים. זה יפה. מה זה יפה? זה מדהים. אז זהו, אני מאוד מקווה שזה באמת יתפוס... אז, uh... אז בוא נשמע עכשיו את נפתלי ורוני. נכון. ביחד, בסקיצה. נכון, שיהיו קליטה בבית. עוד השמעת בכורה <אז> אצלנו ברדיו. אין ספק. לא נשמע לא אי פעם, אף פעם, באף רדיו. איך זה נקרא? זה, זה נקרא uh, ארץ מים רבים. את הטקסט כתב uh, יונתן... Uh, ש... ינקלה רוטבליט, mm -hmm. ואני עשיתי את המוזיקה. והפכנו את זה לסוג של דיאלוג בינינו, שיפה. בואו נשמע. ועניתי בוא לו בטח. לחיים. הוא לחיים. הוא שאל בצפון. במזל טוב. ואמרתי אולי. הוא אמר טוב שבאת. כבר הייתי במתח. כמה טוב שאת פה הוא אמר. וחיל. He said, What a song on the sky If the rain will shine When the night is at the end When the joy comes out Between the ends of the earth The great acaliptus, The great acaliptus, The great acaliptus, من أ ن في شنا Maivhuv laivhuv Yitmalao kohok avi Hachamots hamatok Havashar Vavbosar Menzemeh khatsuv kaze shir O aviv Eretsmai mrabi Bine avnaya beselel He is referred to as the Desmarais, all Kelley, סביב שנוגעים בתכלת. כמה טוב. כמה טוב שנשמר עוד השקט בגבול. וואי, מדהים. מקסים. כן, ממש מדהים. יש לי מין אמירה כזאת שיצאנו כמה פעמים זה... להופיע ביחד. הסוף טוב, כמה טוב שנשמר השקט בגבול. Eh, כן. כן. אז uh, יוצא לנו מדי פעם שהיא מגיעה לארץ ואנחנו עושים uh, הופעה. כן. Okay. ואז אני אומר לקהל שאם תראו, uh, יש uh, הגדרה כזאת שאומרת שמשמינים מנחת, אז אין ספק שיש לי נחת. ותראו דווקא, אני לא... זאת <laughs> <laughs> <אני> אומרת, <laughs> המיתוס הזה הוא לא בהכרח. כן. Okay. <laughs> אני, אני רוצה לצטט משהו שיוביל אותנו לשיר הבא, שהוא של נפתלי. זה ציטוט, זה כן מזמן, משנות ה -70. ונפתלי אמר ככה, בדרך כלל אני עושה מוזיקה לעצמי ומציע אותה לזמרים מעטים, כי זה חשוב לי. אינני מרגיש את עצמי זמר, אבל אני מרגיש כי הביצוע שלי הוא הנכון. אז הנה הביצוע הנכון. טבעי לחלוטין. אנחנו נשמע מי ש, עכשיו... מי שכותב, ו... חושב, חושב שהוא מבצע את זה הכי נכון, כמו שהוא רוצה שזה יהיה. אז בוא נשמע אז את נפתלי בשיר uh, חדש, שיר חדש. שיר חדש לגמרי. לגמרי. שמילים כתב אשכול נבו, סופר אהוב עליי, חבר שלי. והוא נקרא חירוכני. טוב, הנה. בואו נשמע. מה קרה? זה יגיע. כן. הביא אותך מיוגה. מדיטציה, קבלה. שבית הפסיכולוגיה, אנליזה, בלה בלה בלה. שביות אך אנרגיות, שיעורים, זרים, זרימה. שבית המודעות, נו, מי רוצה להיות מודע? אז בואי נעשה אהבה. ניתן, ניקח, נריב, נסלח, בואי נעשה אהבה. או אה או אה דו דו דו דו דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו-דו זה יותר מדי בריא. הביא אותך מהודי ברחובות שם לא נקי. הביא אותך נישנתי כמה זמן אפשר לישון. זה כמו המרד על הבאונטי מי יגיד את זה ראשון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 as bo bova השיר הזה יצא לרדיו, כאן זאת השמעת בכורה של השיר. זכינו היום. אתה עובד על אלבום? כן, כל השירים שלו, כל נגון. זאת אומרת, ההגדרה הזו של אלבום שהיום הפכה להיות די מוקצית, אצלך היא עוד קיימת. איך לומר, מה, אני עושה דיסק און מה עם סרטים נוספים? לא. זהו? אני right? עכשיו, לא, אתה יודע... סבעת? אה, סבעתי, זה גם קשה נורא, וגם זה מיציתי. זה דור אחר. כן, מיציתי. ובעצם, ב, ב, ב, בתוך הבחירה הזאת שבין מוזיקה לסרטים, ששתיהן אפשרויות נהדרות, עכשיו אני... אפשר יותר אני למוזיקה. היותר אמיתי, כי אני חושב ש... Yeah. לא חושב, אני מרגיש שזה בעצם המקום שבו אני יוצא. באמת, אני. אז את השנים הבאות אני משקיע במוזיקה. ואני נהנה מכל רגע. אנחנו גם. נהדר. אם כך, אז טוב. בואו נסגור קצת מעגל. אנחנו השמענו את אושיק לוי טוליק. נכון. זה בהתחלה, ועכשיו שיר נוסף של אושיק. נכון, זה שיר נוסף. חדש. הוא לא כל כך חדש, אבל הוא לא מושמע, משום מה. הוא הלך לעיבוד בין המון דברים אחרים שאושיק עשה. את העיבוד עשה חולוני ידוע בשם גרי אקשטיין. שיהיה בריא. אהוב, mm -hmm. ליבי וגיטריסט ממש מעולה בכלל, גם איש נפלא. וזה שיר שכמו שאמרתי, הוא הלך לאיבוד בין כל מיני שירים אחרים, ואני מאוד אוהב אותו, וזו הזדמנות. אתה כתבת. Uh, אני כתב איתם, uh, כן? וזה בקטנה, שגם כתב איתנו כמה וכמה שירים, uh, הוא כתב את המילים. הוא mm. נקרא? הוא נקרא... נפאל או... לא? היא, לא. היא לא אמרה מילה? לא. Uh, דע מאיפה באת. דע מאיפה באת. Okay. דע מאיפה באת. אוקיי. Okay. אז בואו נשמע. I will neutronic because of the filtrate when you don't have like wine. This is my constitution for immortality. I will lift the flesh into theいやance of the cloak. This is my constitution, here will be served by the טוב, מותר decoration. לי להגיד משהו? כן, בהחלט. מי שלא השמיע את השיר הזה עד היום הוא די טמבל. נכון, מסכים איתך. בפשוט שיר נפלא. אני חושב גם שהוא שיר נפלא. תשמע, הוא יכול להיות... לכל גווני האוכלוסייה זה מתאים. ואני אמרתי כאן ל... גם לדתיים, גם לכולם זה מתאים. בדיוק אמרתי לנפתלי פה, כשהמיקרופון היה סגור, שהוא איכשהו מתחבר לי ל... טעינו? כן. שנפתלי כתב לאושיק. שלא הבאת מהאקטואליות שלנו. לא. הגענו לסוף. עוד מעדן ויניל הגיע לסיומה. ומהר מאוד. נורא חבל. כן. אנחנו מאוד נהנינו, נפתלי. מאוד. אז תודה שבאת אלינו. תודה רבה. תודה על כל המוזיקה הנהדרת שהבאת, ואנחנו הבאנו, ושמענו, והשמענו. כמובן, אל תשכח שהאלבום יהיה מוכן. אני אשמח לבוא הנה ולשכוח. ודאי, מה זאת אומרת. It's a date. It's a date. כן. אז תודה רבה לנפתלי, תודה רבה למשה אהרונסקי. תודה רבה לך, אהרון מורג. תודה, תודה לאמיר המפיקה. מורג, מפיקה, תודה לדותן ביבי. ותודה לדותן הטכנאי שבלעדיו שום דבר לא יוצא לדרך. וכמו שאנחנו התחלנו, כך גם נסיים. עם... ביקשנו לשים את הראש על דיונה, ועכשיו אנחנו חוזרים בכל הכבוד והכיף לגבעת חלפון. הנה, זה מגיע. שהיא עונה, אבל היא תמיד, תמיד נמצאת שם. שם. אז שיהיה לנו יום טוב. אם פותחים העצבים, אז תעלה מיד על ספיישים, ותרד למילואים. אם הדופק מתפרח, והלחץ דם ממריא, אז קח מיד חופשת מולדת, ותעוף למילואים. צהר צהר כבר באים, גלו סוף סוף למילואים, ואם עלינו מתקשרים, הבנק או המיסים, אז נא למסור בקוד נוחה, גבעת חלפון אינה עונה. האישה בשש נרדמת בין הקרם והסטינים. חיבוק פרידה לרולים וטרם למילואים וחוץ מזה אם לא נשברת ואתה עוד מאמין שהתקווה לא רק שירז יורד מיד למילואים צהל צהל כבר באים רות סוף סוף למילואים ואם אלינו מתקשרים מן הבנק או המסיר אז נא למסור בקוד מנוחה גבעת חלפון אינה